Bună ziua!" spuse micul prinț. Bună ziua!" spuse negustorul. Era un negustor de pilule minune care potolesc setea. Se înghite una pe săptămână și nu mai simți nevoia să bei. De ce vinzi asta?" spuse micul prinț. E o mare economie de timp!" spuse negustorul. Experții au calculat să economisesc 53 de minute pe săptămână. Și ce faci cu aceste 53 și trei de minute?" — Faci cu ele ce vrei. Eu, zise micul prinț, dacă aș avea 53 trei de minute de pierdut, m-aș duce gale către o fântână.